Nehéz idők Rózsit is csak hamar elvesztettem. Pénzükkel, összeköttetéseikkel sikerült elutazniuk Magyarországról. Svédországban telepettek le. Rózsi férje, a kereskedő, biztos ösztönével megérezte a pusztulást. Jobban tudta Gömbös Gyulánál a háború kimenetelét, jobban tudta a fűrernél, már a lengyel betörésnél, hogy az öngyilkos német népet a vezér tragédiába vezeti. Én a háború első szelére már újból a katona kenyere és mindenből kijutott nekem. A losonci bevonulástól az első ukrán eseményekig mindenben részt vettem. Az erőltetett menetek kínyában, a jegesföldön, sátorlap alatt való alvástól, a lövészgödör kényelméig mindenben részen volt, amit a hasonló sorsú tartalékosok végig csináltak. De mit bántam én? Rózsi nem hiányzott, csupán Zsizsi álomképek is értett. Felvidék, Erdély, Budapest, Újból Erdély, Szovjetföld, vissza Erdélybe. Már úgy volt, hogy újra a szovjetfrontra frontra vezényelnek amikor egy gazdag zsejemgyáros fia kedvéért az egész zászló aljat erdélyben hagyták. Beszéljek a létka fölötti 30 fokos hidegről, hogy néha napokig nem jött kenyér után pótlás. Beszéljek a zsidók kínzásáról, tanárok, papok, tudósok talicskáztatásáról. Beszéljek arról, hogy Goethe, Schiller, Beethoven népét tömeggyilkosokká aljasította a vezérlő akarat. Mit beszéljek köztudott, annyiunk által elszenvedett eseményekről, amikor bennem erős volt a meggyőződés, és erős ma is, hogy az emberiség, a társadalmi igazság végül is diadalmaskodni fog. Vereslacival újból találkoztam a létkai táborban, és ez a találkozás megvigasztalt, mert éhezve, fázva, megtörten is felmelegített a bátorság emberének barátsága. A fasiszta őrök, tisztek, besúgók dacára vereslaci meg tudta tartani titkos szemináriumait, és mikor gyanús lett, és más, koholt vádak alapján kikötésre ítélték, másnap újra kezdte. Egy nap vackomon heverve elgondolkoztam életemről, amely meddőnek és feleslegesnek tetszett. Mellettem hajdú az újságíró pihent. – Mit búsulsz, Imre? – kérdezte a cérna vékonyságú beesett szemű szerkesztő úr. – Csak azért is csinálunk egy kabaré. Jó, mondtam letargikusan, csinálunk. Írj valami idevalódat a helyzetnek megfelelőt. de olyat, amiben nem kötetnek bele, amit csak mi értünk meg. Érted? Értem. Feleltem, és egy kicsit jobb kedvű lettem. Hajdu felült becsülte. A csontváz újságíró tudását, műveltségét nem sokan múlták felül a büntető zászlóai körleteiben. A kabari ötletére hangulatom annyira felvidult, hogy a velem együtt már napok óta éhező Ferit még ugratni is volt kedvem. Egy pár tormás vésli, méghozzá mustárral is, kezdtem bele az ugratásba. Feri beesett szemei furcsán, vészt függtek fügtek rajtam, de én folytattam. Még egy pár tormás vésli, nagy adag kávéval, utána csokoládétort a habbal, majd pár fél, eper, pár fél rumba, bólé, ementális – Pesgő! – Örült! sikoltott Feri, és szemébe könnyek jelentek meg. ahogy azt osztoztunk a nagyokat nyelő szerkesztővel, egyszerre halk kísérteties hangokat hallottunk. Veres sikerült elcsípnie a faluból becsempészett kis rádióján Londont. Itt tudtuk meg a németek Stalingrádi végzetét. A reménység, a csodálatos reménység mámorba kergette a legszörtelenebb szíveket, a már mindenről lemondó embereket is. – Meg lesz a kabaré! – kiáltottuk szinte egyszerre. – Hajdú ferivel! Kiugorottam a vackomból, és födetlen fejjel szaladtam ki a fagyos éjszakába. A hideg égen csillagok milliárdjára ragyogott, a hold akkora volt, amilyen nagynak még sohasem láttam. Nem volt nálam sem papír, sem ceruza. Amúgy fejben komponáltam meg azt a szomorú emlékű mely később bejárta fél Európát. Mindenütt énekelték, ahol a háború réme, a megsemmisülés kísértete jelen volt. Hazavágyom, hazavágyom, nincs más gondom e világon. Nehéz ásó, nehéz csákány, otthon vár a boldogságrán. Könny pereg a szememen, fárad a szív, Azt, gyerek szerelem, mint hazahív. Hazavágyom, hazavágyom, nincs más gondom, e világom. Új parancsnokot kaptunk. A kerítéssel szöges dróttal védett lékai táborban, míg a mínusz harminc fokos levegő is lehűlt. Bár az eddigi század parancsnok sem volt összetévezhető aziszi Szent Ferenccel, mi még rosszabbat vártunk. A nevét szempüles újságíró barátunk Hajduferű már kinyomozta, Szabó árpát és ez a Szabó Árpád az első parancshirdetésen kiállt a század elé. Jobbról az emberforró Bóér főhadnagy százada, balról egy Fodor nevű hiperfasiszta tartalékos hadnagy megkínzott emberei álltak, ami új parancsnokunkra kíváncsian. Szabó megvárta, amíg a két másik parancsnok elordította a napi parancsát, sőt, azt is bevárta, amíg azok eltávoztak. Ekkor belefogott a beszédébe. E, – Eides ides dármekai, Engem a sós azért állított ide, – hogy megvédjelek benneteket. Lehetnek köztetek vörösök, rózsaszínűek, színűek, közönséges bűnözők. De mind emberek vagytok. Én is ember vagyok, és ezt igyekszem is majd bebizonyítni. Én Székely vagyok, nevem Lófő Szabó Árpád. Az a véleményem, hogy a fasizmus az utolsókat rúgja, de én rúgnám segbe a legszívesebben. Még én még a sok fasiszta betyár akasztására, Még én még hantolásra, De nem rökölök a temetésen. A háború elveszett, És azt mondom a fasisztáknak, Ne féljetek, csak reszkessetek. Ami pedig titeket illetne. A kiéhezett, gyengeségtől remegő százat Megrökönyödve állt a helyén. Mi ez? Ki ez? Bolond vagy a bolondját járatja? Ám szabó főhadnagy folytatta. Árkot mosott orcátokra a fájdalom embereim. De ti ne féljetek. Ha urak güzüi voltatok, urak tiprói léztek. Ha három éjszaka összeragasztana és felkél a nap. A hónapi napra képletesen beszélek, dicsőség lészen azokra, kik jelen szégyelkeznek, és ezt én beszélem. fő szabó árpád. A mai naptól fogva, akit csak lát, szabadságra, eltávozásra engedek. De sajnos még visszakék jönni, s engem ebből okból senki barba ne hozzó. A munkát, a vasútépítés tegyétek meg nékik, amíg muszál, de ha lélek nem is lészem munkátokba, mutassátok, mintha léteznék. A kivonulást a rossz táplálkozási körülmények okán fél órával későbbre rendellem el kész lesz az sin akkor is, ami pedig a kihallgatásotokat illeti, az nincs. Boszorkányok és kihallgatások pedig nincsenek. Ha valaki beszélni akar velem, az kopogtasson az ajtómon, vagy szólítson meg a körletbe. Szabó néha-néha balra és jobbra tekingetett beszéde közben, de tisztásait nem látván, nyugodtan tovább beszélt. Mi lesz ebből? gondoltuk aggódva a továbbiakba. Hiszen Boér, Fodor és a beosztott tisztesek feltétlenül értesülni fognak e hegyi beszédről, és akkor jaj! Este vacskainkor sugdosva tárgyaltuk az eseményt. Bár Szabó Árpád kilétét, hova tartozását nem tudjuk kielemezni, mindannyian rokon szemmel fordultunk feléje. Őrült vagy komédiás? Komolyan beszélt, vagy más céljai vannak? Barát vagy bezsúgó? Mikor megtudta, hogy zeneszerző van a században, behivatott a szobájába, mely egy fából készült, úgynevezett fin blokkházban volt található. Percek alatt barátok lettünk, és ő, kedvezni akarva nékem, kinevezett a favágó részleg parancsnokává. Egyebekben semmit sem tudtam meg ennek a különös embernek múltjáról, terveiről, lényegéről, azaz, Mit tartasz az Bartókról? kérdezte tőlem, miközben fél az íróasztalon fekvő gazdasági elszámolásra nézett. – mondtam csodálkozva. – Világzseni. – Ismered az ásta a székelyek nélt? – Hogyne, csodálatos. – Bartóknak még szobrot fognak emelni. – De nem ezek. És dúdolni kezdte a híres Bartók kompozíciót. Majd hirtelen kinyitotta az íróasztal fiókját, és belőle egy fasípot kihalászva most már sípon folytatta a dallamot. – Bartók, a népzen a napóleonja, mondta később. – Persze, ő olyan módon Napóleon, hogy szétrombolja a régit, formába, dalamba ritmusba. Előre dobja valamilyen nagy épületnek az alapjait, miközben angolú hazafi kutatja a többi népzenei lelkét. Van ráncere, de azt mi nem értjük. Ő azonban nem magyarázza. Annyira félre csapta a sapkáját, hogy csak fűre tartja. Kávéi, de én érzem ő, a rádió megszólal, és elég ritkán a muzsikája, szinte nem így érzek. A népda a feldolgozásaiba meg szinte hallom a mi órját, meg a bárány. Ha megzongorázik, paraszt van tűlelemezem, ezem, abba az erő annyi, hogy megremegnek tüle a hegyek. Onnap a falu, hangszóló, török búza, hangörök, böngörök, mint a páros galambok, mosolyodik, szomorodik, miként embernek fia a havason. Szabó Árpád hirtelen felállt. Az ablakból kelet felé tekintette elmélázva. Arra, arra, A rétje zárt felé. arra voltam gyermek, ott voltam bódog. Ah! Elmúlt! Nincs már a kutya Szent pálon, mind megávék a nyáron. Szemébe könnyek jelentek meg. Magamban keresztmetszetet készítettem erről a bogaras slófőről, Kicsit neoraszténiás, kicsit túlfeszített, de akárhogy is... Ebből az emberből nem hiányzik a nagyság. Másnak már, mint a favágó részleg parancsnoka, vélem együtt ketten voltunk a részlegben. szorgalmasan fűrészeltem a nagy, erdélyi tuskókat, s baltával aprítottam a nagyját. Mindig más gyengélkedőt küldtek favágásra, mint Alantast, akinek én voltam a parancsnoka. Egyszer pedig szakácsunk, Kassai Andor került a kezem ügyébe. Ezzel a kétméteres izomemberrel aztán ment a fűrészelés, mint annak a rendje? Míg a legtöbb partnerem nem állta velem a tempót, kassainál nékem kellett igyekeznem. Jó kedvembe, hogy így a fűrészelés gyorsabban ment, és hamarabb abba hagyhattuk a kijelölt napi adag felvágását, darra fakadtam. Vígan él a favágó, ha szól a rigó, fűrőszelni jaj de jó, hali hali hó. Eréten erdőn tavasz van, hol van már a hó, most bosulni nem való, hali hali hó. Zimzum, zimzum, fűrész, vígan zakatól, Még a gyáva kakuk is csak vélem dalól. Vigan él a favágó, haszól a rigó, Fűrészelni jaj de jó, ali-ali-hó. Mi vagy te, zeneszerző, költő? játott rám az óriás kassai. Olyasmi, feleltem favágó kollégámnak. Az nyár, hogy is van csak? És a dal ütemére már jobban ment a fűrészelés. Andor nem győzött betelni vele, és a dalon keresztül megbarátkoztunk. – Mivel foglalkozol odahaza? kérdeztem mód bajtársamat. – Az apósom palaszkraktárába melózom? dörmögte a nagy fekete hajú fiú. – Egyebekben lakatos vónék. – Ezek szerint már nős vagy? – Így én. – Ezek szerint? – No, csak. Andor letette a fűrészt, és tárcát vett elő a zsebéből, abból egy fényképet. – Ez a feleségem. Mielőtt kezembe adta a képet, csattanós csókot nyomott rá. Lábam a földbe gyökerezett. A kép Váró Dolly ábrázolta a táncos nőt. – ez Váró Dolly? – Az. – felelte büszkén Andor. – Talán ismered? – ne Párizsba találkoztam velük. – Szóval Ilát is ismered? – Persze! A világ egyik legjobb száma voltak abban az időben. Még táncolnak? – Andor elmosolyodott. Én dolly nem engedtem táncolni. De Ila még a legutóbbi időkben is táncolt, épp csak, hogy haza tudott jönni Gölögországból. És ő most mit csinál? Orthon ül az apja üvegüzletébe, a telefont vigyázza, hát ha jön rendellés. Lelki mert a vörös ilát láttam. Még emlékeztem fanyar megjegyzéseire, de emlékeztem csodálatos táncára is. Újból felkísértett ifjúságom hőskora, a színes franciaországi életem. Ila és emlékeztem a kis hotelszobára, amint Ila csípősen megírezte. Persze, New Yorkba hívják a mestert. És emlékeztem az egész komikus jelenetre, amikor a magyar táncosnőkhöz mentem tanácsért, Mériklerrel való ügyemben, tanács kitárva. Hetenként egyszer volt szabad levelet írni, de én most nem a szüleimnek való levelezésre használtam fel az alkalmat, hanem Ilának küldtem levelet. Drága Ila! Emlékszik-e még rám Párizs óta? Itt vagyok a sógorával. Van kedve levelezni velem? Ó, ha lehet válaszoljon, olyan jó lesne. Azóta megnősültem, elváltam, és úgy érzem, hogy nagyon egyedül vagyok. A címem ugyanaz, mint Andori. És aláírtam a nyitott tábori kártyát. Ezzel a visszatértem az életbe. Fogalmam sem volt róla, hogy Ila most hogyan festhet, megöregedette, csúnya lette, vagy megszépült. Én még a régi kis táncosnőre emlékeztem, a higanymozgású szélvész akrobatalányra, a tánca közben életveszélyes trükköket mutató sztárra, akiről annak idején egész pár de főleg a szakma, mint páratlan tehetségről beszélt. Azon a héten jó kedvem átragadt másokra is. még az örökkételkedő, az állandóan letargikus hajduferi is felvillanyozódott. A tábori kavari tervét elkészítette, megírta a keretet. Ő maga Adit fog szavalni, én dalaimat adom elő, betanítom a kórust. Egy színészkedő bajtásunk, civilben könyvelő karinti monológot mond. Humoros trófákat írtunk a dagatnak, Alias Kovács Zoltánnak, akit még az állandó éhezés sem tudott lefogyasztani, és így tovább. Minthogy csak minden második vasárnap volt munkaszünetünk, egy ilyen második vasárnapra tűztük ki a kabarét. A környéken állomásozó zászlóvajakat tiszteikkel egyetemben beszerveztük a nézőtérre. A művészet szentoltárán áldozni a mai körülményeink között egyelő volt a feltétlen élni akarással, és az életveszély tudatát ilyesmivel elűzni bátor tettnek számított. Mintha zsizsi érvaló állandó sóvárgásom, morfondírozásom is eltűnt volna. Magam sem tudom megmagyarázni, hogy miért gondoltam zsizsi helyett az érkezendő válaszra. Ilavárható levelére. Nos, a levél hamarosan megérkezett. Kedves Imre, kicsit meglepett, hogy annyi idő után eszébe jutottam. Szívesen levelezek magával, ahogy bárki mással is szívesen leveleznék, aki távol van otthonától. Jól tudom, én a életem nagy részét idegenben töltöttem, hogy mit jelent idegenben lenni és otthonról levelet kapni. És ha csak levelezés a célja újabb kapcsolatunknak, ám legyen. Itthonról csupán azt írhatom, örülök, hogy itthon vagyok, bár békében, kevésbé izgalmas körülmények között még szívesebben lennék itthon. Görögországban azzal fenyegetőztem a követségen, hogy leugrom az Akropolis tetejéről, ha nem mehetek azonnal haza. Nagyon sajnálom magát, hogy szép dalok komponálása helyett fátvág. de hát reméljük a háború is véget ér egyszer. A semmit mondó sorok folytatódtak, de én mégis úgy vettem az egészet, hogy láng. Tartozom valakihez. A levelek hetenként mentek és jöttek. Hila nem fáradt el, és amikor szakmai dolgokról kezdett írni, képzeletben újból forgásban voltam. Terveim, dallamaim támadtak. Eközben a kabari is megvolt. A víganél a favágódat pillanatok alatt felkapta a tábor, és a könnyek, amikor a bot kórus, a hazavágyódom dalt elénekelte, bőven ömlöttek. Mit is mondott első mesterem feltűnő. Ha csak három embert vidít fel, ha csak három embert vigasztal meg, vagy csal a szemükbe igaz könnyeket, már nem dolgozott hiába. És én, a rongyosok, a betegek, az éhesek mulattatása közben bebizonyítva láttam fötrő szavait. Hajduferi Adinak egy Ócska konflicsban című versét adta elő, vékony kis orgánumában is művészi hitvallás volt. És itt a szerencsétlenek mind megértették Adi tragikus szavait. Úgy tetszett, hogy az ócska konfliktus maga az élet. Király nem, bocsáss le a fátlat. Ma este kegyóztók leszünk. Döcög-döcög az ócska konflis, s mi sápattal reszketünk.